«Бач, гадюка, мовив уже стриманіше довуться, прив'яжіть її до тієї колони і лишіть хай охолони, а ми поки що займемося черничками. Перш за все, скиньте з них ці потворні ковпаки, бо не можна до ладу роздивитися красунь», – грайливо додав шляхетний лицар. Скуфійки й клобуки вмить були зірвані, не заплетені в коси, підстрижене волосся, Розсипалося по дівочих плечах, Бліді личка від чорного одягу здавалися ще блідішими. «Непогані навроду!» Голимбицький обвів свої жертви Задоволеним поглядом. «Біленькі, пухкенькі!» Захихикав Улан. «Он у тієї, як і губки, розкіш!» Безцеремонно розглядав Черничок-третій, уже ожирілий шляхтич. «А ось у цієї оченята, Наче в газелі, А носик, як витачений!» «Розняти б їх, обшукати», – запропонував хтось. «Якщо це не збентежить його велебну мусь», – ощерився в посмішці Голембицький, кинувши у погляд на Ксьонза. «Не соромтеся, панове», – відповів той, опустивши скромно очі. «Справа військова, безпека того вимагає». «Так, велебний отче, справді так», – загролали і шляхта, і челядь, і жовніри. «В такому разі розтягти їх», – потираючи руки, наказав ватажок. «На Бога, зляньтеся!» – з плачем попадали на коліна, приречені на ганьбу дівчата. «Не застудитесь, заспокоював їх опасистий шляхтич. «Ніч тепла, і нічого з вами не станеться, не зурочимо!» – зауважив довудця. «Краще вбийте!» – оголосили чернички. «Розягти!» – сухо скомандував довудця. Челядь регочучи кинулась виконувати наказ свого ватажка. Вечірнє сонце наближалося до заходу, коли до безлюдного берега річки Саксаганки під'їхали два вершники. Обидва вони були добре озброєні і одягнені в козацькі строї. Обидва були високі на зріст, міцної статури. Тільки смагляве обличчя одного з них облямовувала густа кучерява чорна борідка, та з-під шапки виглядали пасма довгого чорного волосся. Обидва тримали на поводі ще по одному нав'юченому коневі. Це свідчило, що вершники вирядились у далеку дорогу. В'їхавши у річку і попустивши по води, щоб розгарячені коні могли напитися, вершники озирнулися навколо. Скільки сягало око, лежав степ, широкий, безлюдний, що на обрій своїми квітучими берегами зливався з велетенським шатром неба. Річка, серед якої стояли вершники, Звивалася по степу среблястою змійкою і губилася за обрієм. Крім цієї сріблястої стрічки, ніщо не порушувало одноманітності квітучого степу, тільки птахи, що з голосними криками шугали в повітрі, сповнювали гомоном цей зачарований світ. Ну й простір мимохіть вигукнув бородатий вершник, дихаючи на повні груди розкішне степове повітря. «Ще наш, і ще не відібрали. Ніхто не впізнав би цих могутніх козаках ієридеякона Матринонського монастиря Аркадія та ченця Найду». Аркадій скинув шапку і обмахнув нею своє розпашиле обличчя. Волосся густою хвилою розсипалося по плечах і виказало його чернечий сан. «Ще наш, не відібрали», – саркастично посмішкою відказав Найда. Він уже мав вигляд справжнього козака. Волосся було підстрижене за козацьким звичаєм, над різка окресленими губами чорніли вуса, а крайне вже захопили, незабаром доберуться і до самого серця. Не доберуться, зуби поламають. Правда твоя впадати в відчай нам ще не слід, отож бо й воно. А тепер за діло. Ондечки вона сама, саксаганка. Хвалити Бога, доїхали. Теж по-твоєму. Суха комісарівка. А вон, дивись, найда приклав руку до очей і показав на північ. Бачиш, на самому обрії, бо щось. Ну, бачу. То це є савур-могила, а від тієї могили вже недалеко до комісарівки. Ще до ночі можна дістатися туди. Ова, чи не помиляюся? Я... Та цим же шляхом, щоб обдурити сторожу повзкомісарівку і Савур-могилу, запорожці завжди в польську Україну прибираються. Не раз я мріяв цей шлях, не будь я найда, коли перед нами не Савур-могила. Ну, виходить, нам пощастило. Я вже думав, що ми, звернувши від тих клятих татар на південь, зіб'ємося з дороги, а воно бачить.